На біду в Петра не було ні сестри, ні матері. Мав він за порадників тільки старого грізного панотця, да жартовливе товариство. Ходить він, снови дає погаю, і сам не знає чого. Місяць став уже на небі нижче, світить навскось по траві, по кущах, по березах. Ніч уже на ісході. Якось чує Петро, то потять коні. усе ближче, ближче, Розпізнає нешвидку рись двох ступаків. Звернув з доріжки за кущ, щоб ні з ким не зустрітись. Як ось чує людську мову. Позарі усяке слово доходить до його чисто. Зараз пізнав Кирила Тура голос. А по-чорногорському брета море» пізнав його побратима. Кирило Тур говорить. Що то, брате, скажуть ваші отмечари про запорозьку хисть, як ми підхопимо цю дівойку? А йому. Бре побро. Мені все здається, що ти тільки борочиш мене. Не впевнюсь, поки не побачу дива на свої очі. Місяць він скоро зайде, каже запорожець. Побачиш, не повилазять. Як же ти отмеш дівку, не наробивши гвалту? Еге, пане-брате, чи такі ж дива чинили на своєму віку запорожці? Хіба ж я дармо заворожив усі двері? Море, каже Чорногор, ти б уже хоч мене своїм характерством не морочив. Що за дурна в тебе голова, брате, каже Кирило Тур. А за що б же мене обрали отаманом? Хіба за те, що добре горілку лигаю? Є в нас сиділи ще мистеці, а характерників небагато знаєш. Тим часом од'їхали вони далеко і не стало чути їх розмови. Тепер турові речі за вечерю не здавались уже Петру жартами. Мабуть, справді скрутився джиру запорожець. Спершу був кинувсь Петро до гостиниці будити козаків. Далі зупинився. «Чого я?» – каже, «біжу». Чи видане діло, щоб украсти дівчину спосеред миру? Запорожець сказивсь, а я й собі біжу, як божевільний. Дай пішов тихою ступою. «Треба ж отак із юродства дозайти в голову», – думає дочі Петро. Оте й не вдавай із себе химородника, не бурли, як кабан у кориті. Рад би я був, коли псом коза за сей жарт звелів, жартуючи, погріти йому киями плечі. Пройшовши згони, став так іще думати. А що, як справді, він характерник? Чував я не раз від старих козаків, що сі бурлаки, сидячи там у комишах да в болотах, обнюхуються з нечистими. Викрадали вони з неволі невольників, да й самих туркень, іноді так мудро, що справді, мов, не своєю силою. Недурно, мабуть, іде між людьми проголоска про їх характерство. Утікає от татар, Ростели на воді бурку, де й попливає сидя на другий берег. Ну то вже дурниця, що лях із переполоху провадять, буцім запорожці ростуть у великому лузі, як з землі гриби. Або що ж в запорожця не одна, дев'ять душ у тілі, що поки його вб'єш, то вбив би дев'ятеро простих козаків. Може, не зовсім правда й про бурку, а що запорожців вкрасти, що задумає, то, мов, із з гамана тютюну дістати». Вони напускають ману на чоловіка. Дай згадав, як у старого Хмельницького сидів у глибці такий, що ману пускав. «Що ви?» – каже. «Що мене стережете? Як схочу, то лиха стережете мене. Ось, зав'яжіть мене у мішок!» Зав'язали його, дай притягли до трямки. Аж він і йде з-за дверей. «А що вражі діти? стерегли? «Що ж», – думає, – і все такий химородник. Піду скоріше б справді не вкоїв він якого лиха. Да, спустивши швидкою ходою ступнів з десяток, зупинився снов, наче б стіну вдарився. «Що, – каже, – я за куряча голова? Кого я йду рятувати? Хіба в неї нема жених оборонити? Що я за вартовий такий? З якої ласки не спати мені по ночах, щоб який опояка, підкравшись, не злякав гетьманської молодої?» «Коли йдеш за гетьмана, то нехай поставить тобі на всіх дверях і воротях варту, а мені яке діло? Хоть нехай усіх вас перехапають ці розбишаки!»